Inna al fi jannatin wa Hakika wa chamungu wa katika mabustani na chemchem Udkuluha bisalamin Ingi Ingiieni kwa salama na amani Wanadhaarna ma fi sudhuri min ghilin ikhwanan ala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 Wanbi, wajawangu, jawwango, ya kwamba mimi mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, al, al mij, Na mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, wa mij, mij, mij, fi Ibrahim. Na mij, mij, za wageni wa Ibrahim. De chorus is een chorus, een chorus, een chorus, een chorus, een chorus, een chorus, een chorus, een chorus, een Kala abashar tumuni ala ammasani al kibau fabi matubashyun Akasema, mnenibashiria nami uzeu menishika Basi kwanjia gani mnenibashiria Kalu basharna kabil haki falatakum minalkanitin Wakasema, tunakubashiria kwa haki basi usiwe miongoni maona ukata tamaa qala wa man yaqna qum mir rahmat illa allun akasema ane katatama na nani anayekatata tamaa na rehema ya muola wake mlezi ila wale waliopotea qala fama khatabukum ayha mursalun akasema hebu nini amri yenu enyi wajumbe voor u in ila oosilna, in Wakasema, hakika sisi tu kwa tu ya poka om u jawa poseifu. In Isipokuwa, wal jom Bila aloot, billa ijszakka sisi tu hao illa mura'atuhu qaddarna innaha la min alghabirin illa mkewe miongoni nyuma. Allahu akbar, Allahu akbar. La ipoe ono mfuote shetani ama wale ambao wa shetani kashindwa kuwapotoa kwa kuwa wameweka kinga baina yake na io zao hao watapata mgustani yaliyo bora na chemchemu zisazopija mola wa mlezi atawaambia ingieni katika bustani hizi kwa na amani Kwa ni hapa na hofu yoyote hamhuzuniki nyakati zenu na hakika watu wa imani wataishi katika khairi hii na nafsi zao zimetua Kwaani tumezitoa chukizi hizo kuwamu katika nafsi hizo. Wote hao atakuwa ndugu waketi yu ya fiti vya enzi. Zikita zamana nyuso zao kwa furaha na mahaba, Wala hawawi mmoja nyuma ya mwenzi wakichunguliana kisogoni. Hawa patu na machofu huko. Na hiyo ni nye majaima wala hawatotoka humo milele. Ewe nabimu aminifu. Wape khabari wajia wangu ute Kwa mimi ni mwingi wa kukufiria Na kusamehe kwa mwenye kutubu Hakamini na katedamema Na kwa mimi ni mwingi wa kwarehemu Na wape khabari kwa mba Athagu ni wateremshia Wenye kuasi na kukufuru Ni athagu yenye kutia machungu kweli Na athagu yoyote nyingineyo Hayi kuwa ina machungu mbelehi Ewe nabi Kwa mba mba mba Waambie pia katika kubainisha rehma yangu maksusi katika dunia na athabu yangu kwa kuasi humo habari ya malaika walionfikia Ibrahimu kama wageni Yawe muaminifu watajie padolipu ingia kwake na haya kawogopa Wao wakamuambia amani kwako na tulia Yeya kasema sisi tunakuogopeni kwa animetujia kwa ghafla siyo wakati wadesturi wakufika wageni na hatujui mna nini wakasema usiogope natua moyo kwani tunakubashiria mwanda ambaye Mwenyezi Mungu mtukufu atampa siku zijazo za uhai wake mkubwa inaonyesha hapa kuwa bishara hii Isma'il alayhi salam kwani Isma'il alikuwa kishazaliwa naye na mama yake Hajar alikuwa wapo Makkah bishara ni Ibrahim na mkewe Basi kwa hivyo ni izhaka mwana wa Ibrahim na Sara Akasema sema vipi mna mtoto na hali mimi nime kusha patikana uzaifu wa ukongwe Kwanji ya gani Basi mna nibashiri ya jambu, hili la yabu Waka Sisi tunakubashiria jambo hilo ilo thibiti Ambalo halina shaka kabisa Basi usiwe katika wana wakata na rehma mwenyezi mungu Ibrahim waka sema, Mimi msikati tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu kwaani hawakati tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu ila waliopotelea wasio utamboe ukufu wake na uwezo wake alivyokuwa kaanza kuzoyana nao alizema ikiwa minibashiri bashiria habari nzuri je yeah, mna jambo gani jingine lo lo nalo baada ya haya enywa wajumbe mlioitumwa na Mwenyezi Mungu wakasema Hakika sisi tumetumwa na mwanyezi mungu mtukufu kwa watu waliofanya ukhalifu katika hakia mwanyezi mungu na hakia nabiwao na hakia nafsiza uenyewe. Ukhalifu ndiyo mtido wao, watu uenyewe ni kaumu ya luthi, basi tutoateketeza, wala hakusalimika na huo ukhalifu na adhabu yake ila ahalizake luthi, basi hao mwanyezi mungu mtukufu hamituambrisha tuwokuwe ote. Na hatuangamia katika ahali zake ilamkewe kwani ye hakumfu watamumewe bali upamoja na hawa kosefu amba wanostekikia